Озвучено книжкова хмаринка. Акт п'ятий. Біля будівлі Мерії вітер так само кружляє поземку, але снігопад перестав. Буря – століття, принаймні та, що створена матір'ю-природою, закінчена. У небі хмари починають підніматися та розходитись. Коли цього разу з'являється повний місяць, він залишається в небі. Ми йдемо коридором Мерії до скляних дверей у зал, і внизу кадру з'являється напис – Будемо вірити у Бога та одне в одного. Видно, як Роббі Білс вилазить з під столу, волосся його розпатлене, встає і йде до помосту. Все наступне, хоч би як воно було змонтоване, ми бачимо як єдине ціле. Робі доходить до помосту і оглядає мовчазний зал, що чекає. На першій лаві Майк залишається сидіти, хоч і вібрує майже помітно, як дріт під високою напругою. З одного боку від нього хеч, з іншого моллі. Майк тримає її за руку. Вона тривожно дивиться на нього. На наступній лаві за ними Люсьєн, Санні, Алекс та Джонні, добровільний конвой. Якщо Майк спробує втрутитися у процес ухвалення рішення, вони його утримають. А наприкінці зали, де сплять діти, дорослих побільшало. До Салі Тавії, що сиділа біля Саллі, приєдналася Урсула. Біля Гаррі вже сидять і Енді, і Джилл, і Джек підійшов до Енді, яка не залишає Бастера. Але коли він спробував обійняти її за плечі, вона вислизнула, ідучи від його дотику. «Тобі доведеться дещо пояснити Джекі», як міг би сказати Рікі Рікардо. Мелінда сидить біля Піпи, Сандра біля Дона, поруч із нею. Карла та Генрі Брайт сидять у підніжжя Ліжка Френка, тримаючись за руки. Лінда Сент-П'єр біля Хейді. Але увага всіх батьків звернена не на дітей, а на Робі Білзе» котрий призначив себе головою. і Іноземляків-островитян, які вирішать долю їхніх дітей. З величезним зусиллям опанувавши себе, Роббі заглядає під помост і виймає головний молоток. Старий і важкий, релікт, що зберігся ще з XVII століття. Хвилину на нього дивиться, ніби ніколи не бачив, і опускає на стіл із гучним стукотом. Декілька людей здригаються. «Я закликаю збори до порядку». На мою думку, найкраще вирішуватиме цю справу так, як ми вирішували би будь-яке міське питання. Зрештою, так воно і є. Це міське питання? Мовчання і напружені обличчя. У Майка такий вигляд, ніби він хоче відповісти, але він мовчить. «Чи є заперечення?» – запитує Робі. «Мовчання?» Робі знову опускає молоток. «Рязь?» – і знову кілька людей здригаються. «Та не діти. Вони міцно сплять. Або лежать непритомні». Питання стоїть про те, чи дати цьому цій особистості, яка до нас прийшла, одного з наших дітей. Він каже, що піде, якщо ми дамо йому те, що він хоче, і вб'є нас усіх, включаючи дітей, якщо ми відмовимо. Я правильно сформулював питання? Мовчання. Добре, то що скаже Літл Тол Айленд? Хтось хоче говорити? Мовчання. Потім повільно піднімається кол фріз. Я не бачу у нас вибору, якщо ми віримо, що він може зробити, як сказав. «А ти йому віриш?» – запитує Роберта Койн. «Це перше, про що я себе запитав. І так, вірю. Я бачив багато чого, що мене переконало. Я думаю, так. Або ми дамо йому те, що він хоче, або він візьме все, що маємо. І дітей теж. Кул сідає». Роберта Койн відзначила важливий момент, каже Робі. «Хто вірить, що Лінош сказав правду?» що він може стерти весь острів із лиця землі і зробить це. Мовчання. Вірять усі. Але ніхто не хоче підняти руку першим. У нас у всіх був один і той самий сон, каже Делабісонет. І це не був звичайний сон, я це знаю, і ми всі знаємо. Він чесно нас попередив. Вона піднімає руку. Нічого чесного тут немає, каже Берт але... Одна його рука в імпровізованій шині, але він піднімає іншу. Його приклад наслідують інші. Спочатку небагато, потім більше, потім майже всі. Хеч і Молі піднімають останні руки. Тільки Майк похмуро сидить, не піднімаючи рук з колін. «Це ще не питання, що робити Майку?» – тихо каже Молі, «Поки що ні. Поки що тільки віримо ми чи не віримо?» «Я знаю, про що це питання», – відповідає Майк. «І коли станеш на цю дорогу, кожен наступний крок легший за попередній». Отже, каже Робі, опускаючи руку, ми йому віримо. Це питання з'ясовано. Тепер, якщо є думки щодо основного питання, я хочу сказати, підводиться Майк. «Твоє право», – відповідає Робі, – «ти повноправний платник податків». «Давай». Майк повільно сходить сходами на помост. Молі дивиться, не відриваючи очей. Майк не потрудився зійти на трибуну. Він просто повернувся обличчям до земляків-островитян. У нас кілька миттєвостей, коли зростає увага та напруга у залі, поки Майк думає, як почати. Ні, він не людина. Я не голосував, але я все одно згоден. Я бачив, що він зробив із Мартою Кларендон, з Пітером Гоццо, що зробив з нашими дітьми, і я не вірю, що він людина. У мене були ті самі сни, що і у вас, і я не гірше за вас усвідомлюю реальність його погроз». Може, навіть краще, я ваш констебль, якого ви поставили стежити за дотриманням ваших законів. Але, люди, дітей не віддають головорізам, ви це знаєте? Дітей не віддають. З дитячого кутка кімнати виходить Енді Робіша. То який у нас вибір, що ми робитимемо? Цю репліку зустрічає густе ремстування згоди. І Майк стривожений, це помітно. Тому що єдина відповідь, яку має, немає сенсу. Ця відповідь – доблесть правильного вчинку. «Стати проти нього, – каже Майк, – пліч-опліч, пліч-опліч, в один голос сказати йому «ні», зробити те, що написано на дверях, через які ми сюди увійшли, вірити в Бога та одне в одного. І тоді, можливо, він піде, як ідуть бурі, коли видають свою силу. «А якщо він почне тикати навколо своєю палицею, – підводиться Орвбучер, – що тоді? А ми падатимо як мухи на підвіконня?» Нарікання згоди голосніше. Встає преподобний Боб Рігінс. Отже, віддавайте кесареві кесарево або же Богові. Ти сам це сказав Майкле годину тому. Євангелія від Матвія. Відійди від мене, сатано. Бо сказано Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Євангелія від Марка, відповідає майк, і озирається навколо. Люди, якщо ми віддамо дитину, одного з наших дітей, як потім будемо з цим жити і дивитися один одному у вічі, навіть якщо він залишить нам життя? Добре будемо жити, озивається Робі Білс. Майк приголомшено оглядається на нього. І в цей момент центральним проходом виходить до помосту Джек Карвер. Коли він починає говорити, Майк повертається до нього. Його обстрілюють з усіх боків. У нас у всіх у житті є таке, з чим доводиться жити, Майко. Чи ти інший? Попадання. Ми бачимо, як Майк згадує, і він звертається до Джека і до всіх. «Ні, я такий самий. Але це буде не те, що жити і пам'ятати, як ти шахраював на іспиті, або з кимось переспав, або дав комусь у морду п'яним, або під поганий настрій. Це дитина. Джеку. Невже ти не розумієш?» Можливо, він до них достукався. Але тут починає говорити Роббі. «Припустимо, ти маєш рацію щодо відправити його геть, припустимо, ми всі встанемо пліч-опліч, обіймемося і скажемо «ні». Допустимо, ми це зробимо. І він просто зникне. Повернеться туди, звідки прийшов. Майк насторожено дивиться, чекаючи на пастки. «Але ж ти бачив наших дітей. Я не знаю, що саме він з ними зробив, але не сумніваюся, що політ у висоті точно про це уявлені. Вони можуть упасти, і в це я вірю». Йому варто тільки махнути цією своєю тростиною, і вони впадуть. І як нам жити і дивитися один одному в очі, якщо це станеться? Ми будемо собі говорити, що вбили всіх вісім тільки тому, що були надто хорошими, надто святими, щоб пожертвувати лише одним? Але це може бути блеф, намагається сказати Майк. Це не блеф, Майкле, і ти знаєш, раптом різко і вороже перебиває Мелінда, ти це бачив. Тавія Госон рішуче виходить на початок центрального проходу. Вочевидь, островитяни вважають за краще говорити звідси. Спочатку вона говорить невпевнено, але знаходить впевненість у ході мови. Ти кажеш так, Майку, ніби він уб'є цю дитину, Майкл, ніби це людське жертвопринесення. Вона озирається, посміхаючись ніби на пробу, якщо вже нам належить це зробити, постараємося зробити якнайкраще. Подивимося з гарного боку. І ще довге життя, каже Джонас і робить паузу. Тобто якщо йому вірити, а після того, як я бачив його, і я вірю. Знову ремстування згоди і схвалення. Ліно ж забив до смерті Марту Кларендон своєю палицею, кричить Майк. Око їй вибив, ми обговорюємо, чи віддавати дитину чудовиськові. Мовчання зустрічає ці слова. Люди опускають очі в підлогу та червоніють від сорому. Преподобний Боб Рігінс знову сідає. Його дружина кладе руку йому на рукав і дивиться на Майка докірливо. «Нехай так», – каже Генрі Брайт. «Але що буде з рештою дітей?» «Скажемо «ні» і побачимо, як вони помруть на наших очах?» «Так, Майку», – підхоплює Кірк. «Що там щодо блага для більшості?» На це Майк не має спроможньої відповіді. «Але ж про дітей це також може бути блеф. Сатана, батько-брехні, а цей тип явно його близький родич». І ти готовий ризикнути, верещать розлючена Джил Робішо. Чудово, тільки ризикуй своїм сином, а не моїм. Точності моя думка підтримує її Лінда сент пєр «Ти знаєш, Майку, – каже Генрі Брайт, – що тут найстрашніше? Припустимо, ти маєш рацію наполовину. І ми залишимося жити, а вони, – він вказує на дітей, – помруть. Як ми тоді дивитимемося в очі один одному? Як будемо з цим жити далі? І як нам після цього жити поряд із тобою? – запитує Джек. Неприязно зростаючий Гомін у відповідь. Джек, нищивник геїв, повертається до свого сплячого сина і сідає поруч із ним. І на це Майк теж не має відповіді. Ми бачимо, як він шукає його і не знаходить. Робі дивиться на годинник. На ньому 9.20. Він сказав півгодини, нагадує Робі. У нас лишилося 10 хвилин. Не можна цього робити, як ви не розумієте? Ми чули твою думку, Майк, каже сані не без співчуття. «Тепер сядь, гаразд?» Майк дивиться безпорадним поглядом. Він не дурень і розуміє, до чого хилиться. «Ви маєте про це подумати, люди, дуже і дуже старанно подумати». Він спускається сходами і сідає поруч із Моллі, бере її за руку. Вона віддає руку на секунду чи дві, потім забирає. «Я піду сяду з Ральфі, Майку». Вона встає і йде проходом туди, де сплять діти. Зникає у колі батьків, не озирнувшись. «Ще хтось хоче висловитися?» – запитує Робі. «Які будуть пропозиції?» Секунда мовчання, і вперед виходить Урсула. «Прости нас, Боже, але давайте дамо йому те, що він хоче. Дамо йому те, що він хоче, і нехай йде своєю дорогою. На моє життя мені начхати, але, діти, навіть якщо це буде Саллі, нехай краще живе з поганою людиною, аніж чим помре. Вона вибухає риданнями та докорами. «Боже, мій Майкл Андерсон, у тебе чи що немає серця? Це діти, ми не можемо дати йому вбити дітей!» і вона вертається туди, де сплять діти. Майк тепер оточений рядами ворожих поглядів. «Ще хтось?» – запитує Робі, дивлячись на годинник. Майк починає вставати, але Хедж бере його за руку і трохи стискає. Майк дивиться на нього ураженим і запитальним поглядом, і Хедж трохи помітно похитує головою. «Досить!» – означає цей жест. «Ти зробив усе, що міг». Майк струшує його руку і знову встає. Тепер він не йде до помосту, а звертається до земляків із місця. «Не треба. Прошу вас, Андерсони мешкають на Літлтолл-Айленді з 1735 року. Я прошу вас, як житель острова і як батько Ральфі Андерсона, не робити цього, не йдіть на це». Після паузи він додає, «Це прокляття, вічна смерть». Він роззирається безнадійно, і ніхто, навіть його власна дружина, не хоче зустрічатися з ним поглядом. Знову западає тиша. І тільки ледве завиває вітер і клацає годинник». «Добре», – каже Майк. «Тоді я пропоную обмежити право голосу». Це нечесно підводиться Лінда Сент-П'єр. Вона торкається брови сплячої дочки з ніжним коханням. «Я виростила її сама, так, з великою допомогою всіх городян і твоєї, і твоєї дружини, Майк, але взагалом сама. І я не повинна приймати таке рішення самотужки. Для чого ж тоді громада, якщо не для того, щоб допомогти людям, коли трапляється щось по-справжньому страшне? Коли немає жодного гідного виходу?» «Я б не зміг сказати краще», – каже Енді. «Але», – починає Майк, – «цять, ставлю на голосування. Давайте голосувати». Чути хор голосів. Хто ще ставить питання про право на голосування?» – запитує Робі. «Можливо, це не зовсім по-парламентськи, але це треба вирішити. Я хотів би почути думку когось із батьків». Напружене мовчання і голос Мелінди Хетчер. «Я пропоную, щоб голосували всі». «Підтримую», – повторює Керла Брейт. Це не намагається сказати Майк. Замовк, не репетує Енджі. Тобі вже давали слово і тепер сядь і помовч. Висунуто і підтримано пропозицію, оголошує Робі Білс, щоб зпитання про те, чи видати містеру Ліножу те, що він просить, голосували всі. Хто за? Піднімають руки всі, окрім Майка. Він бачить, що Моллі теж підняла руку, бачить, що вона на нього не дивиться і щось починає в ньому вмирати. Хто проти? Жодної руки, Майк просто сидить у першому ряду з опущеною головою. Пропозиція прийнята, Робі опускає молоток. Теса Маршан вимагає. «Став питання на голосування, Робі Білс. справжнє питання!» У підвалі Ліно ж дивиться в стелю, і очі його світяться в напівтемряві. Вони мають намір голосувати, і він це знає. У залі Джоанна із серцем каже. «Заради Бога, давайте проголосуємо та закінчимо!» Мій син у цьому не бере участі, оголошує Майк. Сподіваюся, це зрозуміло. Мій син не буде частиною цієї Гедоти. Буде, відповіла Моллі. Повне мовчання. Майк піднімається і дивиться на дружину, не вірячи своїм очам. Через увесь зал дивляться вони один на одного. Ми ніколи не бігали від свого обов'язку, Майкле, каже Моллі. Ми завжди брали участь у житті острова ми братимемо участь цього разу. Не може бути, щоб ти говорила всерйоз, Моллі. Це не так. «Це правда. Це безумство!» «Можливо, але безумство не з нашої вини, Майкл. Я йду до біса все це!» Він встигає зробити три кроки, і тут добровільний конвой хапає його і саджає назад. Молі дивиться, як відбивається Майк, як грубі його конвоїри. Їм не подобається його ставлення до вельми спірного рішення, яке приймається, і вона біжить до нього проходом. «Хеч, на допомогу!» – кличе Майк. Але Хеч відвертається. Його обличчя горить від збентеження. Майк рвається в його бік, і Люсьєн б'є його вниз, кров. Припиніть, не бийте його. кричить Молі, Майку, тебе сильно. Відійди, каже їй Майк. Відійди, поки я ще володію собою і не плюнув тобі в обличчя. Вона робить крок назад, очі її розширені. Майку, якби ти тільки зрозумів, це рішення ухвалювати не нам одним, це стосується цілого міста. Я знаю, що це так, і хіба я казав інакше? Йди від мене, Молі. Вона відходить у горі та смутку. Санні Бротіган простягає Майку хустку. «Можете відпустити», – каже Майк, – «я нікуди не подінусь». Вони його відпускають, хоч і насторожено. Робіс з помосту дивиться з явним задоволенням. «Нехай ситуація дуже погана», – каже його обличчя. але якщо святошокон стебля змастили мордою, це вже щось». Моллі відступає від Майка, який не дивиться на неї. Обличчя її сіпається і тремтить. Вона, плачучи, йде в кінець зали. Люди по дорозі поплескують її по руках. Шепочуть втіхи та підбадьорення. Нічого-нічого, все влаштується. Він потім схаменається. «Ти вчинила правильно!» Наприкінці зали її обіймають Мелінда, Джил та Лінда Сант-П'єр. Хедж підсідає до Майка, не знаючи, куди подітися від сорому. «Майку, я...» «Заткнися», – відповідає Майк, не дивлячись. «Заткнися і вали!» «Коли в тебе буде час подумати, ти зрозумієш», – каже йому Хеч, – «до тебе дійде». «Це єдине, що ми можемо зробити. А що, вмерти за принцип? Усім нам? У тому числі тим, хто надто молодий, щоб зрозуміти, за що вмирають? Подумай про це». Майк нарешті піднімає очі. «А якщо скінчиться тим, що Лінош візьме Піпу?» «Я скажу собі, що вона померла в дитинстві. Непередбачена смерть немовляти, коли ніхто нічого не може зробити. І я в це повірю. Ми з Меллі обидва повіримо». Робі знову стукає по помосту молотком. «Увага, увага!» Запитання ставиться на голосування. «Віддамо ми чи ні містеру Лінужу те, що він просить, враховуючи його обіцянку, дати нам спокій?» «Що скаже Літл Толл Айленд? Хто за?» – голосують звичайним підняттям рук. Момент абсолютно мертвої тиші. Потім наприкінці зали піднімає руку Енді Робіша. «Я батько Гаррі, і я голосую за!» «Я його мати, і я теж за!» – каже Джил Робіша. «Ми з Кларою голосуємо «За», піднімає руку Генрі. Піднімає руку Лінда Сент-П'єр, за нею Сандра Білс і Роббі на помості теж піднімає руку. «У нас немає вибору», піднімає руку Мелінда. «Немає вибору», Хеч піднімає руку. «Я голосую «За», це єдиний вихід, Урсула. За нею піднімає руку Тавія. «Доводиться голос Джека». Він піднімає руку. Анжела довго і любовно дивиться на сплячого Бастера і теж піднімає руку. Весь зал звертає очі до Моллі. Вона стає навколішки, цілує Ральфі в сідло феї носі. Потім підводиться. Звертається вона до всіх, але в якомусь сенсі говорить тільки з майками. Обличчя її благає про розуміння. «Втратити одного живим краще, ніж втратити всіх мертвими. Я голосую за». І вона піднімає руку. За нею піднімаються і інші руки. Камера йде рядами, вибирає всі обличчя, які ми тепер знаємо, і бачить, як піднімаються всі руки, крім однієї. Роббі вичікує хвилину, дивлячись на ліс піднятих рук та похоронних облич. Потрібно віддати цим людям належне, вони ухвалили страшне рішення, і вони це знають. «Хто проти?» – м'яко питає Роббі. Підняті руки опускаються. Майк, не зводячи очей, викидає руку високо в повітря. «Всіма голосами проти одного!» – оголошує Роббі. «Пропозиція прийнята!» Годинник показує 9.30 і б'є один раз. Відчиняються двері і входить Лінош, тримаючи тростину в одній руці та замшевий мішечок в іншій. «Чи ухвалили ви рішення, люди?» – запитує він. «Так», – відповідає Робі. «Рішення на вашу користь». «Чудово!» – каже Лінош. Він проходить повзадній ряд, зупиняється, дійшовши до проходу і дивиться на батьків. «Ви зробили правильний вибір». Молі відвертається. Їй бритко схвалення усміхненого монстра. Лінош бачить її огиду, і його усмішка стає ширшою. Він йде повільно проходом, тримаючи перед собою мішок з кульками. Сходить по сходах, і Робі швидко відсувається від нього обік з повним жаху обличчям. Лінош стоїть біля трибуни, з доброю усмішкою дивлячись на своїх заручників. «Ви зробили важку річ, друзі мої. Але всупереч у цьому, що міг тут казати вам констебель, ви вчинили добре». Ви вчинили правильно. Це було єдине, що добрі, люблячі, відповідальні люди могли зробити за цих обставин. Мішечок він тримає на зав'язку так, що той звисає з руки. Це чаклунські каміння. Вони були старі, коли світ був юний, і з їхньою допомогою вирішували великі питання ще до того, як Атлантида поринула в Африканський океан. Тут сім білих камінців, і один чорний. Ліно ж замовкає, посміхається. І трохи видно кінчики його іклів. «Ви не можете дочекатися, щоб я пішов, і я не звинувачую вас. Тоді нехай вийде по одному батькові кожної дитини, якщо не важко. Закінчимо цю справу». Камера показує островитян. Вони вперше зрозуміли, що зараз зробили, і ще зрозуміли, що повертати назад запізно. Лінош усміхається. Показує кінчики ікол. Затемнення. Кінець п'ятого акту.